A simonyi Huszárok Bécsben A szövetséges seregek szétoszlának, s a francia földről visszahúzódának a győzelmes ezredek, melyeknek egyikét kövessük a széles országúton, mely Párisból legközelebb vezet a rajna felé. A lég oly fűszeres, a madár könnyű szárnyal emelkedik a légbe, nem énekelni, hanem hallgatni azt a szokatlan Danát, minő elégben még soha nem hallatszik. Hány mesterlegén dölt évezredek óta e nagy országút fölhányt árkai mellé, s hányféle hangon vonított az ég felé, s még annyira sem bírák kíváncsivá tenni az út melletti szántóvetőt, hogy a dúdolásból kihaljon néhány szót, mely megkülönböztesse az ember hangját a megvásodt kerékagy keserves nyikorgásától. De midőn e a csapat egy harmóniában szólamlék meg, s a szokatlan érc, mint az ünnepre megszólamló harangnak hangja, áthatá a légkört, önkéntelenül lereszti a kapát egy vén francia, s eszébe jutott császárjának az a mondása, hogy ha magyar huszárai volnának, a világot meghódítaná, e szokatlan hangok fölmagasztalák, s nem bírt néma maradni a bűvöletben, s azt mondja, ezek csak magyar huszárok lehetnek. Szülőföldem szép határa, Meglátlak-e valahára? Énekelték tovább a fölismert huszárok, S a vén francia ébren álmodott a világról, Mely kicsinybe, hogy meg nem hódolt a császárnak, Csak az volt híja, Hogy magyar huszárjai nem valának. Messze kíséri el őket szemmel az öreg, S midőn a dalnak utóhangja is elhalának, ő még mindig ott maradt, álmodozván dicsőségéről. Ne háborgassuk az ébren levők álmát, babérjai jutnak eszébe, száz csatán átszette. A húzódó ezred után ügetett egy utazókocsi, mely meg a legközelebbi állomáson érheti csak utol az ezredet, mely rövid pihenőt tartván kurta reggelivel üdíti magát a további útra. Egy fiatal ember dugta ki fejét az ablakon, kíváncsian kérdezvén egy hadnagyot. – Miféle ezred ez? – Ezek az úgynevezett simonyi huszárok. – Huszárok? – bámult a feleletre a kocsiban ülő, azután pedig eltalálulak tevén hozzá. – Tehát ezek mind magyar huszárok? – Testestől, lelkestől, uram, ha megengedi. – Semmi ellenvetésem, hadnagyúr. Annál inkább, minthogy testvérem is az. Szabad nevét tudnom, kérdi a hadnagy. Gróf... Pont, pont, pont, volt a válasz. Látja ön azt a tisztet a vonal előtt sötét lovon. Tisztán látom, jegyzi meg az utazó. S kicsoda ő? Gróf... Pont, pont, pont, egyik őrnagyunk, az ön testvére, ha csak ugyan van önnek olyan testvére, ki huszár hadnagyal nem beszél magyarul, ágy mondja a tiszt, és helyére nyargalt. Indulandó volt az ezred, az nagy éppen a kocsi mellett lelé a középpontot, honnét a vezénő legkönnyebben elkiálthatja, de mielőtt állásba helyezkednék, a két testvér egymásra ösmer. Hol találkozunk, mondja az idősebb. Francia földön. Mondja a szót erősen meghangoztatva a huszár. De miképpen történhetett az, hogy magyar huszárokat lelünk itt? Igen, könnyen. Mi elvétettük az utat, testvér, s katonáitok elől Bécs helyett Párizsba futottunk. Így van bebizonyítva legkönnyebben, hogy a magyar huszár ügyese retirál, ezt te mondád. Végzi be az őrnagy és a által félbeszakítatván az osztályt indulóra vezényelte. Ez volt a beszélgetés, illetőleg felelet a hat évvel előtti kicsinlő szóra, csak hogy ez a párbeszéd nem volt alkalmas szer arra, hogy az elvált érzelmek egymáshoz tapadjanak. Nem célom utazási leírását adni a leghíresebb ezrednek a francia táborozás alatt, Elég az hozzá, hogy némi kitérések után még 1816-nak elején az ezred Bécsbe rendeltetett. A táborozás alatt szigorúan meggazdálkodott ezredi pénztár Dizsomban tetemesen szaporodván egy gazdag ajándék által, az ezred valósággal tündöklő állapotban léphetett Bécsbe, melynek örege, apraja, megelevenedett a dicsőített ezredet látni. Simonyi látván az utcákon tóduló népet, megállítá az ezredet. A legénység gyanítá, hogy az öreg szólni akar, de az asperni ütegek nem bírtak elnémítani, most szótlanul és halványon át meg az ezred előtt. A dicsőség babérai lengének elébe, s az érzelem elfolytá, mintha érezné, hogy nem bír el annyit. Az ellenség száma nem riasztá vissza, azon keresztül lehet törni, de a koszorú halmaz a legdicsőbb katonát is föltartóztatja. Elveszté öntudatát, a vezénlőszót elfeledé, s önkéntelenül kiáltá, mint a csatákban, gyertek utánam. A lovak ágaskodva mentek a városorok közt, s akiket le nem bírt verni lovaikról sem ágyú, sem kard, a bécsi szép lányok majdnem lehúzták a földre. A kantárszárakon fölfűzött koszorúk valának, s a virágzáportól megszilajult lovak táncolva mentek át az utcasoron, mely a belvárosba vezetett. Az ablaksorokból drága szőnyegek nyúlának ki, s a legszebb hölgyek serege mosolyogva köszönté a bajnok vendégeket. A fiúk megszilajultak az örömzsivajban, s alig bírták a szárnyakról tűrhető rendbe szorítani a sorokat. Simonyi után közvetlen fiatal grófunk osztálya jött, s maga a legszebb huszár, alig annyi bajusszal, mennyire egy kis bajuszkenő ráfér, sugázó szemeit büszkén hordá meg az ablak sorok mosolygó arcain. A vezetők megállapodást intének, s az osztály hosszú sorban nyúlt el egy kinyúló erkélyes ház előtt, melyről egy gyönyörű hölgy támaszkodik a básony díszítményre, s midőn őrnagyunk arcot fordítana az elváló ezredesnek, alig végzi be tisztelgését, s egy könnyű koszorú röppen feléje, éppen mellére, hol a meglepet őrnagy önkénytelenül szorítá meg, s egy könnyű bólintással köszöni meg a koszorút. Egy nemzeti szalak húzódék a koszorú után, még akkor kevés ember előtt volt ismeretes e szín. De az őrnagy észrevette jelről, hogy a hollány érzelem saját véreinek dobá ekoszorút. A vezén lett szakaszokra osztrék, s őrnagyunk Simonyi ezredessel az erkélyes palotában szállásoltaték el segédtiszteikkel, s rövid időn kényelmesen helyezkedének el a pazarfényjel díszített palotának ragyogó termeiben. Hol vagyunk, Jancsi? kérdi az ifjú őrnagy nagybajú legényét nagy uram, gróf uram, Tündérországban. Ho-ho, mondja a gróf. Hol jár a kendesze? Mondom, hogy Tündérországban. Hisz márványból van itt minden, még a jászol is olyan fényes, hogy otthon a bíró nem merné belőle megenni a húsvéti ebédjét, nemhogy lovat kötne oda. De Kent mégis oda kötötte? Dehogy cselekedtem, uram hanem valami excellenciás úr volt, aki elvette a lovat tőlem, az kötötte a jászolhoz. Excellenciás úr, bámult a gróf. Hát mi volna más, őrnagy uram, hiszen szélesebb aranypasszománt volt kalapján, mint Óbester uramnak a mentéjén van, azt pedig csak nem hiába varták oda. Az kocsis volt, Jancsi. Noha az itt kocsis, ilyen annyi arany van, őrnagy uram, akkor csak igazam van, hogy Tündérországban vagyunk. Örülök enneki? Majd meglátom, mit adnak enni. Ha káposztát főznek, akkor majd csak ide szokom, talán. Ezután Jancsi kiment magára hagyván urát, ki a tükör előtt kezdte rendezkedni. Az előszobában Jancsi elfoglalta a legalkalmasabb helyet mindam a szereknek, melyek tisztogatási munkájához szükségesek valának, s a márvány asztalokon meglehetős furcsán látszottak a mázoló kefék és stál. Jancsi elvégezve munkáját pipára gyújtott, ekkor lépbe egy úr, kérdezvén, lehet-e beszélni az őrnagyúrral? – Majd megkérdem! – válaszolt Jancsi, bementvén a gróf szobájába. – Őrnagyúram, gróf uram! – mondja Jancsi. Jelentem alássan, hogy odakin egy paraszt várakozik, beresszem? Hadd várjon! Mondja a gróf, mire Jancsi kiment, és az izenetet megmondá. A várakozás nem mindig a legmulatságosabb dolog, azért az úr azt mondja Jancsinak, hogy majd kinyárkál, aztán bejön, ha hívja. De bíz a hívás nagyon későre maradt, utóbb maga jött be, s újólag sürgeti a huszárt, vajon lehet-e már beszélni az nagyúrral. Már nem nyugszik az a paraszt, ő nagy uram, gróf uram, beereszszem szeme? Még öltözködöm, mondja a gróf hanyagon folytatván a munkát. Várjon még! Ez az izenet megint csak kikergette az urat a folyósóra, hol mindenféle lépésben igyekszik magának megrövidíteni az időt, de elfogyván türelme, harmadszor is kérdé, beszélhete az ő mert sürgetős dolga van vele, mire Jancsi harmadszor jelenti. És csináljak, örnagy uram, gróf uram, az a paraszt nem nyugszik, azt mondja, sürgetős dolga van. Kérdezz meg a nevét, parancsolja az őrnagy. Jancsi utasítása szerint cselekvék, és megkérdezvén az úrnak nevét, bemegyen jelenteni. Azt mondja, ő uram, gróf uram, hogy gróf Zé, pont, pont pont. Hisz azt mondta kend, hogy egy paraszt van odakin, nevetett az őrnagy. Hát mi volna, kérem átossággal? Okoskodék a huszár. Ez a mi házigazdánk, hallja kend? No, akkor ez is elcserélte a ruháját, nagyságos uram, mert bizonyosan a magáét a a húzta föl, amelyik előbb a elvette tőlem. Ej, üsse meg a patvara ceremóniáját, mondja hatalmas erős hangon. Hiszen mi földiek vagyunk, Yer, édes barátom, ölej meg! Mire az őrnagy baráti öleléssel sietett a házigazda elé, ki úgy látszik, alig várta, hogy huszár vendégein kőrvendezhesse magát. Öcsém, apád jó barátom volt, s nagyobb örömöm nincsen, mint hogy házamban látlak benneteket, azért tegyetek, amit tetszik, fordítsátok föl a házat, nem bánom, építtetek helyette mást, legyetek urak, én megbeállok szolgának, nekem is parancsoljatok. Ez áradozásra nem lehetett választ adni alkalmasabban, mint jól össze megösszeölelni. Az ifjú gróf úgy agyonölelte az öreg urat, hogy az még néhány nap múlva is derülten érzé magát, mert Inasa sehogy sem bírta úgy megnyomogatni, mint azt egy eleven vérű huszár szeretetből megcselekedte. Nem akarom leírásokkal tölteni az időt, elég az hozzá, hogy az öreg gróf szakasztott mása volt annak a fajnak, mely még a francia divat járványa után is megbirkózott minden idegen szokással, s már messzülől megösmerhető volt rajta, hogy ez Bécsben idegen ember. Hanem ami rajta az utolsóig, értem a sarkantyús csizmáig, magyaros volt, kedves élete párján az már minden franciára vagy egyéb idegenre volt fordítva. De mielőtt a háziakról szólnánk, az öreg úr meghívá az őrnagyot termeibe, hol ma a bécsi előkelő világ összetódult, látni a hőst, kit, mint minden ember, egy szájjal állítá, a golyó nem fog. A legnagyobb örömmel, mondja az őrnagy. Ha a bécsiek megelégeznek annyi udvariassággal, mennyit a tábori sátorok alatt emlékezetben tarthattunk. – Jó, jó, öcsém! – mondja a gróf. – Asszonyaink ugyan nagyon finnyásak, hanem az oldalszobák már az én társaságomban valóknak vannak elkészítve, oda menekülhetsz. Ezután szívesen kezet nyújtva távozzék az öreg. Bécsben ez időben járványál lett a divat, s az emberiség elrútított magán mindent, hogy valamiképp magára ne ösmerjen, hogy így megszégyenelje magát majom természetéért. Legértóztatóbb pusztulás ütött a magyar viselet közé, s valamint az ország a többség, úgy a magas arisztokrácia a divat torkában élvén, ezer bolondot űzött magából, nem bírván megállapodni, hogy valamely ruhadarabot állandó viseletül elfogadjon. Mint mindig, úgy most is a nők legszánandóbbak voltak, mert a láttatás és bámultatás ösztöne nem hagyott nekik nyugalmat, életük egy elkárhozott léleknek vándorlása volt boltokon és pipere raktárakon keresztül, s egyik semmit megegyezni másnak utánzásában, hanem a sok szabót addig öldözte, még neki valami különváló idétlenséget nem szabott. Ránk, magyarokra valóságos egyiptomi csapás volt a divat pusztítása, mert a parlagon hagyott nyelvet némileg kitoldá az általános magyar viselet, mely minden osztályban egyaránt használt lévén, csak aranyban, ezüstben vagy egyszerűbb zsinorzatban különbözött és katonás feszességével tartott annyi szigort a testen, mennyi a férfias időszakhoz múlhatatlanul megkívántatott. Ruházatunk tehát azon időben életkérdés volt, és öregeink rémülve látták a legegyszerűbb házakhoz becsapni a divatot, mely nemzetiségünknek utolsó jelét is pusztítással fenyegette. Kevés előrelátás kellett hozzá, hogy amely virág illatát és színét veszti, halni készül, az, és hogy nem mondott valami ostobát, aki a századnak elején látványnyelvünk és öltözetünk végpusztulását, valami keserves órában elkiáltá magát, a magyar egy lábbal a sírban áll. Az önvédelem ösztene kezdett életjelt adni, s ha már nem bírtak mindent megtenni egyszerre, megtettek, amit lehetett, s mindenek előtt társas körökben fogadásokat tettek, semmi áron nem beszélni másképp, mint magyarul. Pedig de sok keserves pillanatra adott okot az a tudat, hogy néhány száz eszmének még nevesen volt egy nyelvben, s még hirtelenében az életre való gondolat is hiányzott, hogy csinálni kellene. Nagyon mélyen kell érezni tudni annak, ki visszagondolva magát az akkori időbe, érezni tudja a kétségbeesést, mi néhány becsületes embert lélekben meggyilkolni készült. Az öreg pont Z... egyike volt amakor megszomorodottainak, ki heves természeténél fogva buzgóságból még ártott is, mert aki vele ellenkezett, még akár meg is botoszta. Saját neje volt az egyetlen egy, kiről az idegen viseletet le nem tudta rimánkodni, mert a házi békének áldozatul kell lehozni egy kis gyengeséget, mit a méltóságos grófné nagyon szélesen kibányászott, azonban a férjét sem akadályozá saját útján. Rég meg volt a hallgatag megegyezés, de közelgett az idő, hogy lassan-lassan felhő kerekedjék, melynek villámai nagyon is fenyegettek, és könnyen szétszakaszthatott volna minden látszólagos békét. Lányuk hazakerült a nevelésből, s az anya készült alakot adni annak, kit a nevelőnő, mint viaszbabát külde ki a nagyvilágba. Azonban a háború alatti körülmények mégis sokkal inkább korlátolták a grófnét, mint hogy megmenekülhetett volna a falutól, hol most minden ember menedéket keresett, s így az anyai gond inkább csak a szándéknak előleges emlegetésében, mint valósításában jelentkezett. Az apa nem akart küzdelembe ereszkedni gyermeke fölött, mert a helyzet mégis inkább neki kedvezett, mint a nőnek, mert amit leginkább óhajtott, hogy lánya osztályosa legyen az apa érzelmeinek. Az, mondom, az akkori háborús körülményeknél fogva számításon kívül sikerült. A környezet leginkább az apának rokonérzelmei után alakulván, a lány önkénytelenül vagy szándékosan elfogadál lelkében azt az alakot, mit az apa, ha lehetett, hát lelkére ihlet volna. Midőn aztán már az apa meggyőződék a lány érzelmei felől, Nyugodtabban ment föl Bécsbe a békekötés után, mert gyanítani kezde, hogy a divat már nem rontja le építményét, mert a ruhát, amint felöltheti az ember, azonképpen le is vedheti. Az anya is hamar észrevette az átalakulást, valamint azt is, hogy a lánynak barátnőire ellenállhatatlan hatása van, mit ő annyiból nem szeretett, mert az ellenkezőt várta. A divat lakója lett a háznak, csak hogy a lányok nem bámulni, hanem nevetgélni szoktak rajta. Kisasszony, még kompromittálni fog falosias Gusztusával. De anyám, ezek a bécsi szabók egyáltalában nem akarják elhinni, hogy nekem derekam is van. Ne okoskodjék, hanem öltse föl a ruhát, hozzánk nem tartozik a ruhát szabni, hanem felöltözködni, értette? Anyám, Sokkal szebb a magyar vál és simaderék. derék. Nem szégyenli magát a kisasszony, még bizony dicsekedni fog, hogy most jött Magyarországról, hogy újjal mudassanak rá. Tehát nem igaz, hogy onnét jöttünk? Igen, csak hogy inkább tagadjuk el, édes kisasszony, ha a nagyvilágban rollét akarunk játszani. A lány elhallgatott azon erős föltétellel hogy ezt apjától is megkérdi, amint cselekedte is, és kicsi bemúlt, hogy a villám le nem sújtott, ha az apának eszébe nem jut, hogy gyermekének nem lesz jó pártját fogni az anya ellenében, tehát inkább szenved. Egy csöndes háború közben érkezének meg a simonyi huszárok, s a grófnak alkalma nyílt fényes házát megnyitni a nagyvilágnak, mert simonyit kiszámítással egy előkelő magyar házhoz kívánták beszállásolni. Az öregróf szászoros örömben volt, s nejekedvéért pazarul fényelt házában. Jancsiként csak ugyanegy kis tündérországban volt, mit Jancsi annál inkább eltalált, mert megvolt néki a vasorú bábája éppen úgy, mint tündérironája. Bekövetkezett az est, lassankint népesedék a palota, melynek aljában összegyülekeztek az idomtalan batárok, Melyeknek kerekei amalom alatt a Dunán is foroghatnának, még írtóztató szíjakról maga a hintószer róbálódzék, melyben az úri vendégek ültek. Elől a lovon ült egy háromszegletes kalapú kenderhajas állat, melynek lábain az akkori divad szerint írtóztató széles csizmák voltak, kemény tapakkal, hogy valósággal beléjük állhasson a kocsis ha a lovak hajtására biztosabban kellene mozdulnia, s e készülékből aztán nem is maga jó szántából jött ki annak idejében, hanem úgy emelgették ki. A bakon áldogáltak az inasok, kik műértőleg tudták a fölhágókat a magasból alárángatni, hogy róluk, mint létrán, lejöhessen a bennülő úr és asszonyság, kinek acélabroncsait betanult módon kell -e az ajtókon kifeszíteni. A megüresült kocsi aztán hátrávonult, s midőn már telni kezdett az udvar, a hátulsó kapun kell -e még előbb kimenni, hogy az utcán visszafordulhasson, mert az ötödik kerék még akkor valamely kocsigyártó fejében mélyen a sötétségben szunnyadt, s eképpen egy ilyen hindóval megfordulni csak éppen annyi üres tér kellett, mint bármely szénás szekérnek. A termek már megteltek vendégekkel, kiknek ruháit szívesen leírnám, ha, mint megjegyzém, abban az időben tökéletes önfejűség nem uralkodik, kivévén azt az egyet, hogy a termetet mindenütt a módon idomtalanították el. A grófné hasztalan várá leányát az elfogadás első perceiben, minden izenetre az volt a feledet, még most sincsen készen. Ez nagyon ingerré a grófnét, mert valamit gyanítani kezde, mégpedig azt, hogy lánya minden illedelemmel homlok egyenest. De íme itt jő, atyának karján, a legcsínosabb magyar ruhában, mint a grófné indulatosan gyanítá, még ami több leeresztett hajfonatokkal. Ez minden esetre a grófnak ideája? mondja a nő. Meg akartalak lepni, kedves nőm. Viszont gróf minden gúny nélkül. Nagyon pásztori gondolat, vitatkozék amaz. Csak az hiányzott, hogy a gróf egy sereg is rendeljen föl az estére? E szavaknál azonban hallatszék a hangos kadcsörgés, s az egész ezret tisztika mutatta be Simonyi a háziasszonynak. A gróf nép pillanatnyira erőt vett magán, büszkeségének jól esett elfogadhatni a bámult ezredes tisztikarával, melynek látására minden vadászat kimerítették a magasabb körökbe vágyakodók között. A háziasszon Simonyival maradt, még a tisztek vidámon szállták meg a terem virágait, s jól érzék magukat a ma keresett figyelemben, melyben minden oldalról részesülének. Oly rég nem valának hazban, hogy egy kis ostrom valóban kívánatossá vált. Őrnagyunk a házi kisasszonyt foglalá el, és nem kis meglepetésére látá, hogy szemközt van koszorúzójával. Nem lehet neki rossz néven venni, hogy majdnem szótlan maradt a szokatlan szépség előtt, kit inkább kutatni vágyott, mint arra készülhetett, hogy írövid időn találkozzék vele. Végre megszólamlék. Kisasszony, mi ugyan Párizsból jövünk, de még nem is álmodtam volna, hogy ma alkalmam legyen udvariasságomról kikérdeztetni. S kívánja azt valaki őrnagy úrtól? Mondja mosolyogva, derült a leány. A gróftővel szemköz szívesen használt venném a hajlékonyabb szónak, azt hiszem, egyik szó néha jobb szolgálatot tehetne, mint a másik, és én nem találom meg az igazit. Még az igazi gondolatot sem? Ó, azt igen. És azt nem akarná megmondani, őr Nagyúr? Igen, szívesen, az huszáros rövidséggel elmondhatom. Éppen úgy, őr Nagyúr, az lesz legtalálóbb. Én ma véletlen szerencséhez jutottam. Egy koszorú esett mellemre. Stalán talán mellfájást okozott? Mondja a némileg megdöbbenve a beszédnek irányától, és nem bírta a szívébe szorítani vérét, szétáradván az arcon. Melfájást nem, hanem érzem az okozott sebet. S még orvos sem hivatott? Igazi huszár? Mondja enyelegve Amaz, egy ablaknyílásban álló asztalkánál önkéntelenül megállapodva. Nem volt bizalmam bennük. Az Istenért! – Gondolja meg a veszedelmet, úr, Még halálos lehet? – Igaza van, kisasszony! – mondja jobban szemközt fordulva, huszárgróf elkomolyodva. – Lármát kell ütnünk, tán közelünkben leszen egy orvos. Mire körülnézvén a hangosabb szóra, úgy látszék, valaki udapillantott, mint egy várván a másodszori hívást. A gróf észrevette az ügyelőnek tekintetét, s kérdé a hölgyet, ki ez. Házi orvosunk. Annál jobb, ő élje meg, halálos lehet-e egysebb a szíven. Ah, ő nagy úr tréfál. Katona szavamra, nyilatkozni fogok az orvosnak. Az Istenért ne, mondja a hölgy a gróf komoly arcát látva. Ő anyámnak bizalmas embere. És a tréfához nagyon ügyetlen? Hát tréfálok én, kérdi az őrnagy, ki nagyon is jól látta a közellevő, tán túlságosan figyelő orvost, kinek a kandiság mai nap, úgy látszik, hivatalos teendője volt. Egy kis háziszert gondoljunk ki, mondja a hölgy inkább tréfálni akarván, s a közben egyik fonatának háromszínű szalagjával játszván. Jó, elfogadom. Mondja a huszára lánynak zavarát látván. Hát esedezem az orvosságért, de mindjárt. Egy kis tűröm olaj, őrnagyúr, úr, se pöt rá. Jót áll, hölgyem, orvosságának hatásáért? S ha jót nem állnék? Rögtön orvosért kiáltok. Isten neki, hát jót állok orvosságomért, éppen úgy, mint ön a sebért? Toldához hozzá az ifjú hölgy, menekülni akarvána hirtelen támadás elől. Hölgyem, tréfád janít? Hát nem látom én, hogy huszáros romlón van? Kinek azonban annyi verekedni valója akadt ez ideig, hogy osromolni nem volt alkalma. Jó, tehát ez egy hagyáratnak kezdete? És vége, grófni. Tehát még párizsi a Ingerkedik Amaz. Nem tartanék becsületre mértónak oly francia nőt, ki idegent, ellenséget szeretni tudna. Így hogy hon előre is örvendhetnek? Hogy haza egy sebzett vitéz megy? Kinek sebe fölötti dísz szalagok vannak? S ön új sebbel eresz el, gyógyítatlanul, saját honleánya. Szívesen adnék egy szalagot. Mondja a lány még mindig hajfonatának szalagjával babrálva. Kezében van, mondja az őrnagy. A tőremulajnak kötője is legyen. Mondja, élesen szemköznézvén, egyszeres, mint halván a házi asszonyt, kivel Simonyi, úgy látszik, oly hangon társalgott, mintha az ezredet vezényelni. Ez nem talizmán, jegyzi meg a hölgy. De az lesz, ha ön nekem adja. De ennyi szalag mellé? Ezt az egyet még, hogy szívemre tegyem. Ezt a három szint? Minőt Párizsban hiába keresek. Őrnagyúr, mindennel mernék játszani, csak ezzel nem? Mondja emelkedetten a leány. Ha önnek szent, nekem szentebb, mert vérem is folyt érte. Ám legyen, így önélend. És meggyógyít ön? Ha bizalma van bennem, úgy igen? Mondja végül az ifjú hölgy, nem tudván ellenállni az őrnagy készorításának, míg arcán a hazaszeretet pírja önézetet ada, s a lelkesülés bátorságot a legelső készorításhoz. Még mielőtt zavartatnának a tömeg közé vegyülének, az anyalányával, az őrnagy simonyhoz csatlakozván. Attakozunk, édes őrnagy úr! A legkeményebb tűzben, ezredes úr, mégpedig egy szép fronttal szemközt. Hol reterálni egyik sem akar. Jól mondja, ezredes úr. És mi lett a harcból? Győzelem bizonyosan. Nem mondhatnám. Teremtette. Dörge az ezredes. Hol futottunk mi? Sehol, ezredes uram, hanem egy jól sikerült békekötés. Melyhez többé nem kell kartács, hanem szentelt víz. Olyas valami! Regemen Spáter úr! Mondja az ezredes a közel álló paphoz! Gyontassa meg az őrnagy urat! Halni készül! kérdi a pap! Élni és halni! ha. <gül> mondja az ezredes, nevetve vegyülvén az élénk tömegbe hol a bámulók még mindig szívesen tolakodának az ezredes körül. Míg az épületnek egyik szárnyában tanúi valánk a párbeszédnek, addig a másik osztályba egy vendég érkezett, kit a háziasszony kitűnő megkülönböztetéssel fogadott. Hogy sokáig nevonjuk a dolgot, megmondjuk az érkezettet, ki nem volt más, mint a szalonok mintája, a néhány hónap óta Bécsben tartózkodó majoreszkó, ki útközbeli állomásokon való időzés nélkül öcsénél jóval előbb ért Bécsbe. Párizsból jött, és igen természetesen minden mozdulatát utánozták a gazdag úrénak. Alig futotta meg a hír az oldaltermeket, hogy a majoreszkó is megérkezett az ünnepére, a fiatalság sietett egy pillantással szemlét tartani a divat királyon, Nehogy egy újabb darab vagy divatos mozdulat figyelem nélkül maradjon, s az elkésett úrfi neveletlennek trombitátassék a legmagasabb körben. Ez magában szenvedés, midőn a divat elleni hiba nem akad bocsánatra, hanem, mint köznapi vétek, sújtaték, nem börtönnel, hanem, ami annál is elviselhetetlenebb, kigúnyolással és megvetéssel. A divat hőste kell, mint valami rossz lelki ismeretnek, nehogy vádolója akadjon a fórumon, azért leskelődik, vigyáz, utánoz, és majommá lesz, és most annyit szenved, lesi az alkalmat, hogy elítélje a legelsőt, kit ügyetlenségen kap. Hasonló eszketegség kergeti fölnyugvó nyugvó helyükről az ifjakat, kik egy kis fordulót tesznek a majoreszkó közelében, a szemle után pedig sebesen keresik föl a legelső tükröt, hogy öltözetükön a legszükségesebb igazítani valót rendbe hozzák, mert különben fejük fölött a vész, az elítéltetés. A majoreszkó nem vette tán észre a köröltelevő szemlélődést, és a háziasszonyjal folytatott élénk párbeszédet. A háziasszony elemében volt, kitüntetve érzé magát, s jól esett neki hallania, hogy divatja a majoreszkót elragadja, ki nem késik őt a legelső jó ízlésű hölgynek bevallani egész Bécs füle hallatára. A varjú is elejti a sajtot, mikor a róka dicsérni kezzi hangját, s a buta madár örömében károdni kezdett, mennyivel inkább lehetett elvakítva egy nő, ki hasonló eszmét magáról nem csak gondolt és hitt, hanem annak kimondatására már valóban számolt is. Valóban semmi oka sem volt kétkedni a majoreszkó szavain, hisz ő e tekintetben bevallott bíró volt, hát miért nem mondhatná ki ítéletét? A grófné elfogódott és ömlengővé lett, mi rendesen a beszédesség orgánumvával szokott utat nyitni magának. Sajnálom, hogy akaratom nem uralkodó házamnál, mondja a grófné, s éppen ma kell le férjemnek engednem az akaratot. Látja ön lányomat patriarkális öltözetében, lelógó fonattal? Valóban, ez makacs ellenszegülés, a adivat ellen, midőn hölgyeink mind szabadok az unalmas fejdíszektől, s mint kis borzas angyalok néznek ki a titus fejjel. Ah, oh, de férjem, fohászkodék a grófné. Férjem, ismétli a gróf, Hát te palotában nem jut a grófnak egy külön osztály, hol a patriarkális passziók külön kabinetet bírjanak, ősi kardok, cifra menték és holmi nehéz súlytások. meg a grófné, hölgyeink magukra panaszkodhatnak, ha férjük nem engedelmeskedik. Szeretném megkísérteni. Jó, én példával szolgálok. Ha rágalom rám fogta, hogy én minta vagyok, s harcias korunk férfiai, mint a gyermek, szó nélkül engedelmeskednek. Kíváncsi vagyok. Jó, bebizonyítom, mondja És Észrevette a grófnia kémlődő szemeket? Csak egy mozdulatot kell tennem, vagy uhámat kell más állásba hoznom, s egy óra negyed alatt az egész terem hasonlót fog tenni. Ez érdekes tréfa lenne? Mindjárt fog sikerülni. Íme, nyakkendőm csokrát egy kisé oldalvás húzom. Figyeljen a grófné, s egy óra negyed alatt visszajövök. Adjő! ő! Mosolyga a majoreszkó, ki már azt a bolondot, hogy nyakkendőjének csokrát csapta, s így ment végig a termeken. Minden szem utána húzódik, a hölgyeké éppen úgy, mint a férfiaké, s még amazok a szokott nőik kíváncsiságból, minden mélyebb érdek nélkül, addig a férfi hadrésen állva esi mozdulatát. Mi, kik minden lépten nyomon figyelemmel kísérjük őt, már észrevettük, hogy az egyik nyakkendőjét oldalt rántá, s alig öt perc múlva ismerősét is gyöngéden húzza félre egy sarokban álló tükörhöz, hol a baráti szeretet előzékeny figyelmességével igazítja oldalt a nyakkendőt, Közben leckéztetvén, hogy miképp lehet oly szórakozott, hiszen divatot minden jó ember már régen észrevette. Az alatt lefolyt a negyed óra, s a majoreszkó visszatért a grófnéhoz, jelentőleg mosolyogván, egyszeres, mint körülvezeti a termekben, hol a nemes keblű fiatalság mind oldal rántott nyakkendővel ült vagy állt. – Mit mondék, méltóságos grófné? – ez valóban bámulandó? Éme, ítéljem mértóságod a férfiakról, kik közé magamat is számítám, s megvallom, hárolóvá lettem, hogy a legfinomabb ízlésű dámának kezébe kulcsot adjak gyenge oldalainkhoz, asszonyom fogadja határtalan hódolatomat. Önnek lekötelezettje vagyok, felel a grófné nagy figyelemmel. Szabad becsük kegyeibe ajánlkoznom? – A legelső helyre, gróf úr? – Ach, bár a e hely nekem már valóban kijelölve volna, – mondja a majoreszkó. Egy újabb mosoly volt a válasz, mások is közeledvén, a gróf hirtelen másra téríti a beszédet, befejezésül mondván. – Tehát a divat királyné meghódítja a saját házát. Szétváltak, és a grófné vendégeivel társalgott, de leánya közelében lévén mindinkább inkább a nebb lett, s miután még egy pár bizalmasabb barátné és észrevételt a komteszének ízlésére, emésztődő fogta el, mert diadalma a majoreszkó közelgő nyilatkozata után nem lehetett tökéletes. Többet nem lesz alkalma a kisasszonynak asszonynak öltözni, mondja az anya, Legközelebb gondom lesz rá! Az ifjú hölgy megilletődéssel fogadá -e szavakat, azért az egész idő alatt igyekezett anyjának köréből távol lenni. Az öreg gróf azonban az utolsó szobákat foglalá el, hol hasonlókorú és kedélyű emberek köz erős pipázás közt folyt a beszélgetés, melyet legközelebb őrnagyunk belépte szakasztott meg. Isten hozott, öcsém! Mondja az öreg gróf. Hát már megszöktél az asszonyoktól? Bácsikámat kívántam látni. Ide húzódtunk, hogy ne zavarjuk amazokat. Hanem, öcsém, mi itt véletlenül mind magyarok vagyunk. Nem bántja a füledet az a göcsörtös magyar szó? Bátyám, mondja nehezteléssel az őrnagy. Segéltem becsületet szerezni nemzetemnek. Sihető az, hogy nem esik jó ízűn, ha itthon magyarnak mondom el. Az öreg megindultan ölelé át az ifjút, összecsókolá, s barátinak őt, azokat pedig neki egyenként bemutatá. Olvas csak, öreg barátom, mondja a házi úr az egyiknek. Holvas csak, őrnagyunk bizonyosan nem hallotta még ezt a szép dolgot. Szabad könyörögnöm? mondja a huszár is. Jó, tehát kezdjük újra. Ekkor az említett öreg mente zsebéből kihúzá s föltevén pápa szemét, némi keresés után meglevén a sorokat, hangosan olvasni kezdi az akkoriban még kéziratban lévő kedves verseit kis faludinak. A magyarnak már szokása, hogy a jussát nem hagyja, de ha bánni tudnak véle, az ingét is odaadja. Midőn e jól ösmelt sorok elhangzának, végignézve tisztes arcokon, ha egy kérő szót mond valaki egy nemzeti áldozatért, semmit sem csodálkoznám, ha e néhány öregúr leöltené magáról az aranyos mentét, s oda tenni az áldozat oltárra, takarónak minden kincsére, melyet a találó szóért tétovázás nélkül odaadott. Ne mondjátok, szalmatűznek azt alángot, lángot, minőt Európa magának még képzelni sem tudna, ha becsületes historikusok részre részrehajlatlanul megírni és művészek eset alávenni méltónak nem tartották volna. Csak azért nem szeretek meghalni, mondja a házi úr, hogy még ezer magyarnak apjává nem lehetek. Végigment a néhány szó is a kedélyeken, s még egy csöndes fohász valamennyien, az öreg, mint egy élő proféta, magasztalta mondágrófnak. Öcsém, ha más világon összejövök veled, megkérdelek, hagytál-e magad után valakit, hogy hírmondód is legyen? Rajtam nem múlik, bátya, ha lányt kapok, megházasodom, akár mindjárt itt a kezem. Az Isten áldjon meg mondja az öreg. hanem most, Jer, hadd mutatom meg azt, ki a verset írta. Kisfaludi akkor Bécsben, s alkalmilag a teremben levén, kimondhatatlanul bámult az őrnagy, mikor apjának kedvence, mint egyike a nemzet első ébresztőinek, mutattatott be neki. Nem kell mondanunk, hogy a barátság elválhatatlan lett. Végre a mékas elereszti a rajt, s a vendégek lassan távozni kezdének. Őrnagyunknak megárat érzelmei erős hullámzásban voltak, izgatottabb kedélyállapota alig volt, még az ágyuk morajában sem, hol az életnek ára nagyon olcsóra szabadván, az enyészet eszméjével kívánván megbarátkozni az ember. Most minden egy újabb-újabb gondolatra riasztá, Minek végszélja Amannak igenis ellenkezője volt, mert egy bensőbb ösztön mondá, élned kell. Sietett az őrnagy a tömegbe, hol könnyű volt hölgyét felismerni. Búcsúznom kell, mondja az őrnagy. Miért választ őrnagy úr, oly megdöbbentő szót? Tehát ne búcsúzzunk? Ha akarja, hát ne. Érzem. Hogy sorsom többé nem az a véletlen, hol a kard is ketté a közbejött akadályt. Mondja meg, mi vezet ki engem ez ajból. E szalag, mondja a hölgy hirtelen a csákóba csúsztatván egy papírcsomót. Tehát mégis. Tehát mégis. Ismétli a hölgy is. Színeimet átadám lovagúr, magamat védelmére bízom minden körülmények közt. Csak egy intést, asszonyom, lovagjak kész a védelemre. Az elvállás megtörtént, s az ezredtisztai egyetemben búcsút vévén, az előbb zajgó terem hirtelen oly csendes lőn, mint az elpattant hangszer. Utóhangképpen az utcán zajlott még a kocsik zöreje, s alkalmilag még tanúi lehetünk két vendég beszédének. Na, hogyan felsültünk anyakra való dologgal? mondja az egyik, hisz a majoreskó úr, mint csúkdosták, tréfát tesz. Úgy kell, mondja a másik, miért bolondulunk ő utána, miért nem kezdünk magunk egy új divatot? Igazad van, holnap mi kezdjünk egyet. és eképpen bolondult meg a világ, míg aztán eljött később az emberi ész haladásra, s az elméknek inget most már a tudományok bámulásában adott. Aludni mentek a fáradt vendégek, skiki kiki álmodott saját reményeiről, azonban volt két ember, ki lefekvés előtt assúgá magának, vőlegény leszek. E két ember a világért sem gyanította volna, hogy egy gondolata van, ami annál gyűlöletesebb, mert éppen édes testvérek, Kik mindenen inkább tudnának megosztoskodni, csak a szerelmen nem. Az egyik hitte, hogy szereti a lányt, a másik azt is tudta, hogy őt szereti a lány. A nagy világ nyelve éppen mint ma, úgy akkor is szépen megáztatta, megszapulta, megmángorolta és megtéglázta az esélyt, és amit lehetett, húzkodott le a fényből, a nagy csillártól kezdve az utolsó karos gyertyatartó viaszgyertyájáig. Titkosan nevetségesítették a kontesszenek különcködését, mely hasonlólag lakplegyka útján a méltóságos grófné füleibe is elérkezett. Méltánylást várt a grófné, kapott is, hanem a -e képzelt árnyékoldal mégis igen érzékenyen esett. Eszébe jutott azonban a majoreszkónak jó tanácsa, ezért elhatározzá magát, hogy férjével dacolni fog, s lányát okvetlenül úgy öltözteti, mint neki tetszik. A majoreszkó szavai egyszer, mint mélyebb célzásokat vetvénel, jóságának jól esett a tömjén, de az ifjú neki, mint külsőre, mint gazdagságra tetszetős lévén, örömmel kapta az eszmét, s nehogy a lány különbsége akadály legyen, Elhatározzá saját akaratának megszerezni az érvényt. Harmadnap múlva Komornád komornát becsöngeti. Parancsolom éltóságos, grófné! Vegye át a képet, mondja a grófné. A ruhák már készek. Akarom, hogy lányom ma este a pont-pont-pont excellenciájának estéjén így legyen öltözve. fölügyeljen, hogy a fésülés egy hajszálig hasonló legyen. Mást nem parancsol méltóságod. Csupán ezt, de értsen meg, hogy ez szigorú parancs. Engedelmeskedni fogok, mondja a komorna, s a távozási parancs után elment. A divat képet szobájában letéve, mielőtt megnézné, átvevé a ruhákat a szabótól, és nagy gonddal teríté ki az asztalokon, hogy a drága öltönyök törődést ne szenvedjenek. Délután már öt óra volt, a komorna kéri a kisasszonyt, lenne szíves az öltöző szobába jönni. A lány vidoran ment a szobába, pongyoláját ölté magára, s még a komorna haját bontogatá, élénk tartá a foglalkozót. Már ki volt bontva a haj, mely egy áradatként hullámza szét, a komornának még most jut eszébe, hogy nem a szokott fonatról van szó, mert a grófné igen erélyesen parancsolá meg a fésülést a divatkép szerint. Azért kezébe veszi a divatképet, mely az akkori divatos tituszfőt erős fürtözetben mutatá. A komorna megdöbbent, de tisztán emlékezve a parancsra, s egyszeres, mint eszébe jutván a grófnénak harmadnap előtti pattogása, érteni kezzi a parancsot, és körülnézvén raktárában, egy ecélre alkalmas ollót választa ki, hogy a hajtómeggel minél hamarabb megbirkózhassék. A hölgy nem gyanítá, mivár rá, még sürgöli a komornát, hogy az a nagy csomagot jobban rendezni bírja. A komódna reszketek kézzel simítá végig a gyönyörű hajözönt, s egy elhatározó lélegzetet vett a gyilkos munkához, azt is észrevéve, hogy az öreg golfnél már közelében áll, és egy parancsoló tekintettel utalja őt. Erőt vesz magán a nő, s a tömegbe az ollót, de ekkor egy félelem lejteti vele azt, mire az ifjú grófné ijetten ugrék föl. Anyját és remegő komornát látva, hirtelen megérti a dolgot, s összönszerűleg csavar rá föl a haját, s anyját imánkodva kéri, hogy csak még két hétig kegyelmezzen neki. Az anya némileg megdöbbenvén azt mondja, Jó, tehát még két hét. Ezzel elment. Ruhát kapkodván magára, mindjárt atyára, s annak védelmére gondolt, de hiányzék benne a hit az apa hatalmához, mely a házi mértékben mindinkább alásüllyedt, azonban a legelső menhely minden esetre ő volt. Éppen midőn az előszobába akarna nyitni, az őrnagy lépett a csarnokba. Minő jó barátom a véletlen, mondja az őrnagy. Atyámhoz megy, Örnagy úr! Kérdi folytonos izgatottsággal a hölgy. Éppen oda, s én szerencsés előjelül veszem, hogy itt találkozunk. Örnagy úr, hiszem, hogy védangyalom hozta ide, védelmére nagy szükségem van. Atyánál? Magam sem tudom hol, de ha megment... Mitől? Az Isten szerelmére kérem. Ez útállatos divattól, melyet anyábrám erőszakol. Mondja átadva a képet. Még két heten van, azon túl anyám akaratától mi sem fog megmenteni. Szabad a védelmet saját belátásom szerint intézni? Hiszem, hogy meg fog menteni. Jó, megelőzöm a két hetet egy úton, mely azonban messze visz. Nem tétovázom! Követni fog, hölgyem. Megállapodást nélkül! Tevé hozzá a hölgy egy készorítással válva el az őrnagytól, ki az előszobában nyitott, s nem sokára az öreg úrnál volt. Kedves öcsém, kiáltja az öreg nagy székéből kikelve, Őszbajuszával, mint egy hatalmas szellem válva ki a kék füstből. Isten hozott! Nem háborgatom, kedves bátyám? Légvárakat csináltam, öcsém. Nem kár, ha elmúlnak, egy friss pipánál ismét újakat rakok. Jer, ülj ide mellém, tedd le kardod, itt nincsen ellenség. Ki tudja, kedves bátyám? Én még majd kudarcot is valhatok. Nálam, öcsém, ketten csak megbírkózunk egy pár támadóval. Nem tudom, ha bátyám velem tart-e. Veled, öcsém, csak ne egyél, hanem ülj le. Nem ülök le, bátyám, érzem, hogy őve nem tudnám elmondani, mit akarok. Teremtette huszárja, bizony lóhátról akar beszélni. Tán ott kényelmesebben érezném magam, hanem megbocsát, ha mondom, hogy én csak parancsolni szoktam, és most igen furcsán esik, ha kérnem kell. Az öreg közelebb lépett az örnagyhoz, mint egy kinézni akarván, tréfa lesz -e itt, vagy valami valóság. Tedd le azt a kardot, nem szeretem, ha valaki idegen nálom. Kedves bátyám, nem akar érteni engem, Érzem, hogy bátorságra van szükségem, és kardom ilyenkor nem nélkülözhetem. Tehát, Ostrom, egész erővel, kedves urambátyám! Jaj, mindjárt keresek egy rosdás kardot én is, tréfál az öreg. Hanem mielőtt szemközt mennénk, édes öcsém, kísértsük meg, hát ha mégsem vagyunk ellenségek, azért hat hallom, mi a jelszó. Házasság, mondja Kurtán a huszár. De csak nem a feleségemet akarod ellopni. vigyáz, bet még visszalopnád. Kedves urambátyám, én nem tudok cifrán beszélni. De még én sem. Tehát, adja nekem a lányát. Hát ezért nem akartál leülni? Tréfál az öreg. Hisz ezt őve is elmondhattad volna. Én még most is állok, édes bátyám, s a feleletet várom. Kedves öcsém, én csak apja vagyok a lánynak, aztán nem is én lennék a feleséged, hanem a lány, hát az mit mond? Én nem tudok hazudni, kedves bátyám. A kisasszony tudom, hogy szeret. Itt van, Né, a lány csak lány marad, előbb valja meg másnak, mint apjának, hogy szeret. S ez ez nem szól? Kedves öcsém! Még mindig öcsém? Tehát, édes fiam, kiállt föl az öreg karjaiba fogva a fiatal katonát. Ha az Isten is, megmagunk is úgy akarjuk. Kedves apám! Mondja aztán az őrnagy. Én már nagy dolgokat láttam néhány óra alatt megtörténni. Tehát én a legrövidebb határidőt kérem. Példának okáért, hány hónapot? Kérdi Vidoran az öreg. Csak napot, édesapám, nem hónapot. Hát nyakunkon az ellenség. A legkérlelhetetlenebb pedig. Azért nyolc nap alatt történjék meg a dolog. Semmi ellenvetésem. Úgy kérném, hogy a méltóságos grófnővel intézné el kedves atyám a dolgot. Rögtön megyek, és még ma este tudósítani foglak. A szóváltás nem sokára bevégződék, s az öreg gróf a méltóságos asszonynál jelenté magát. A grófné éppen férjéhez készült, mert míg az őrnagy a grófnál, a Majoreszko addig a grófnőnél volt, mégpedig hasonló dologban. A grófné lelkesült volt, s férjét közeledni látá, egész szokatlanul nyakába borult. A gróf hasonlólag ellevén fogodva, szívesen viszonza az ölelést. Rég szerettük így egymást, mondja a nő. Valóban igaza van, asszonyom, de nekem most igen jó kedvem van. Szerencsés előjel, mondja a grófné. Nekem éppen fontos mondani valóm van. Nekem hasonlóképpen. Ah, kitalálom. Talán lányunkat illetőleg? Éppen őt, grófné. Szeretném öt igen boldognak látni egy óra való férj mellett. Igaz, édes öregem, mondja a grófné maga mellé húzva legyöngéden a férjet. Azt hiszem, hogy a e dologban egyet fogunk érteni. Adja Isten, válaszol az öreg. Igen, óhajtanám, folytatá a nő. Ha lányunk férje, valami kiválóbb ember lenne? mint ha csak összebeszéltünk volna. Aki valamivel tovább is járt, mint a Bécsi línia? Bizony, mondom, ma egészen összetalálkozunk. Jegyzi meg a gróf. Tán gondolt is a grófné valakire? úgy igazam van? Csodálatosan úton vagyunk. Nem hiányzik egyéb, mint hogy egy fiatalembert megnevezzünk. Tehát már a grófné is tudja. Tudom, tudom, nevet a grófnő. Mikor nem tudunk mi mindent előbb, mint a férfiak? Na, úgy isten neki. Hát mégsem az enyém az újdonság. De mindegy, elég az hozzá, hogy most volt nálom. Na ne mondja ki! Hadd találjam ki én! Így meggyőzöm a grófot, hogy én előbb tudtam, mint a gróf. Bizony még ez a kis győzelem sem lehet, enyém. Hát miért nem mondhatnám ki én? Csak az első betűket had mondjam én. Nyughatatlankodik a grófné. Édes öregem, már ne fosszom meg ettől a kis örömtől. Legyen, annál inkább örülök, ha együtt érzünk. Tehát... Tehát, gróf... Tovább. Bécsben annyi gróf van, mint a sáska, azért a betűket. Csillag... Mondd a grófni a kezdő betűket, mire az öreg szólt. Kedves feleségem, mondja elérzékenyülve a gróf. Hát nem veszünk össze? Nem, sőt, dicsekedni fogunk eltalált választásunkon. De azzal meleg is dicsekedni. Hangoztatá az öreg. Látta a nagyvilágot. Meghiszem azt, grófné. Ilyen fiatal ember nem mindennapi dolog. S neki a gróf? Kérdi némi csodálkozással a grófné. Táncolni szeretnék, mondja nevetve az öreg fölegyenesedvén. Azt is megtehetjük, ha akarja, férjem. Viszont zájóságosan a nő... Hanem nem most tudósítsa, férjem, a grófot, esszes, mint intézkedjünk a teendőkről. Az idő kevés, szó közbe az öreg. A gróf nyolc napot kért, s arra hihetőleg igen fontos okai vannak. Abban sem akarok akadály lenni, tehát holnap estére legyen meg az eljegyzés. Ez is meg lehet. Parancsol még valamit, asszonyom. Csak kérni akarom, édes férjem, a dolog mértóságához illőleg tudósítsa a grófot, ez már a férjnek dolga. Nyomál meg a szót az engedékeny grófnő. Lássa, édes öregem, így aztán nem zavarodunk össze. Az öreg úr annyira meglágyult, hogy előbb kezet csókolt, s úgy ment el saját osztályába, megírván a grófnak, hogy semmi akadály többi. A gróf minden percet számolt, vajon mi lesz a dologból. Végre bejött Jancsi a levéllel, mely a várt tudósítást meghozta. Más emberen is megtörtént az, hogy örömében bolondot csinált, annál kevésbé lehetett csodálkozni, ha az nagy örömében saját közlegényét is megölelte. Talán megint háború lesz, őrnagy uram, véli Jancsi a nagy örömből. Lesz, Jancsi, lesz, megházasodom. köt! Akarám mondani, követem ásan, uram, ennye. Biz az úgy lesz, Jancsi. Hát, mit mond Kend hozzá? Hát, mit mondjak? No, valamit csak mondhat Kend. Jó lesz, vagy nem lesz jó? De nem ám. Hallja Kend, szép leány. Noisz, csak az kellene még, hogy csúnya is legyen, csak hogy azért nem kell házasodni. Hát, Kent, nem barát, ugye? Annak sincs felesége. De szeretője sincs, pedig a huszárnak elég van. Nos, aztán? A huszár csak addig huszár, míg felesége nincs, most megmondtam. Dörmögött Jancsi, aztán szép lassan kifelé ballagott. Az őr nagy meglehetős fájó érzettel gondolt ez eszmére, de eszébe jutván, hogy egész Európa kifáradt a harcban, s a katona élet csillogássá válik, hazagondolt a kedves hazára, mely fejenként kezdi összeszámlálni fiait, mintha magától kérdené, hányan vagyunk, kik még élni akarunk. Mondom, ez eszme lassan győzelemre vergődött, s a szív megtelt az érzelemmel, a szép menyasszonyra gondolt, hitte, hogy annak gondolata most bizonyosan őt keresi. Vaj, ha e kettő az útban összetalálkoznék. Közelgett a másnap, néhány választott hivaték meg a családi ünnepre, s a terem már egészen kész volt az elfogadásra. Míg az apa mint egy vendégszerepet adott ma, s a család fejeként házának barátait, rokonait egybehívá, addig az anyalányával tudatta a határozatot. Lán nem kell mondanunk, hogy a lány halványra ilyet, midőn az anya tudtára adá, hogy mennyasszonya a Majoreszkónak. Az engedelmeskedésnek erkölcse szigoróbban belé volt oldva, minthogy a tudósításnak ellen volna, végre zokogásban tölt ki az indulat, mit az anya egyesen amaszokásnak vett, hogy a lányok ilyenkor rendesen sírnak egy-egy verset. A vendégek érkezte előtt az öreg annyi időt szakasztta, hogy egyedül legyen családjával, de mennyire megdöbbent, midőn kedves lányát halványan és szemekkel látta. Édes lányom, mondja gyengéden magához vonva az újra siránkozót. Azt tudom, hogy anyád is megásztatta köténye sarkát, akkor még kötényt is viseltek a lányok, mondja közbevetve hanem azért nem betegedett bele. S te, édes kis szép lányom, oly keserőképet csinálsz, pedig nekem azt mondá a gróf, hogy szereted. A lány bámulva nézett föl, s az anya odaszólt. A kisasszony pedig nekem gyűlöletről beszél. Lányom, mondja ne ezt előleg az apa, őrnagy nem járhat haték szavával. Micsoda őrnagy? Kérdi az öreg grófné. Leendővünk, feleségem. Hát van más őrnagy is e dologba keverve? Férjem, mondja régi tekintéhez menekülve a nő. Nem remélem, hogy mi két különböző embert gondolnánk? Én a majoreszkót hiszem vőmnek. Na, hála Isten, mégsem vagyunk egy véleményen. Én nálam az őrnagy gróf volt, asszonyom. S mint hogy a dolgot nem én zavartam össze, de lányunkat szerencsétlenné tenni sem akarom, nincs más mód, csináljon a grófné jó képet, és máskor hallgassuk ki egymást. A grófnő körül járta a termet, az apa lányát tartá mellén, hol az, úgy látszik, igen jól érzi magát, csak a megoldástól félt. Azonban a grófné is visszafordult. Igaza van férjemnek, én zavartam el a dolgot, mert a vezeték névvel megelégettem. Hagyott volna beszélni, édes feleségem, de csak jól esett elkapni előlem a szót, hogy ne az enyém legyen az elsőség. Hát most mi lesz? Zavart semmi esetre sem csinálok, hanem legalább annyi elégtételt adjon férjem, hogy ha én tisztában fejezem ki magamat, választásomnak nem szegül ellene? Bizonyosan nem, sietett a válaszal az öreg, hogy a mamát megbékítse. Így meg vagyok nyugtatva, mondja a nő, némileg kilevén simítva a csorba, mi sértet híúságán esett. Ilyenek a nők. Az ifjú hölgy öltöző szobájába sietett fölszárítani az arcot, s mire az őrnagy belépett, a nap megint vidáman sütött. Egy alkalmas percben néhány szót váltának. Hölgyem, ennél biztosabb utat nem találtam, hogy ezt a szép hajat megmentsem. Nyolc napulva megcsókolhatja, mosolyga a szép hölgy, kijel tekintve gyönyörű vőlegényére. Másnap a kézfogó után későnkelt az őrnagy, még alig végzi öltözékén, midőn Jancsi szokott kimért tempóval jelenteni. Őrnagy uram, gróf uram, voltam a szabónknál. S mit mondott Kent neki? Megmondtam, hogy a ruhánk készen legyen a héten. Meg kell jegyeznem, hogy Jancsinak egy öltés sem vartak, hanem ő is, mint apap gazdasszony, mindent közösnek vil. Nem keresett senki? Éppen most áll odaként egy paraszt. De már nem hiszek Kentnek, hanem kérdezze meg a nevét. Ha beszélni tudnék vele, de nem tudok ám, aztán hiába mondom az ebhortának, hogy beszéljen magyarul, de a gyámoltalan egy szót sem tud. Küldjek endbe! Jancsi aztán kiment, s ajtót nyitván neki, berezette a váratlan vendéget, ki éppen nem hasonlított valami paraszthoz, mert éppen ő volt a legelső divathős, a majoreszkó. Öcsém, átlátom hibámat, de ne legyen harag, kivált. most mióta házasodni akarok, s az ünnepét családomnak ünnepül akarom. S ki lesz a E palotában a legszebb hölgy. Lakik itt más is a tulajdonos grófon kívül? Kérdi az őrnagy. Nem hinném, hogy e palotában kívül-e más lakjék. Tehát a mennyasszony a gróflánya lesz? Biztos reményem van hozzá. Sajnálom, hogy ellenkező véleményben vagyok bátyám. Nem értelek. Pedig igen érthető a dolog. Tegnap estve jegyeztem el, s nyolcadnapra lesz menyegzőnk. Ágyő! Mondja a majoreszkó elhalaványulva. Jó egészséget! Mondja rá az őrnagy önkéntelenül magyarul. Mi az? Kérdi visszafordulva a testvér. Egy pár magyar szó. Eh, milyen? Nincs kedvem megtanulni. Ezzel kiment az ajtón. A kapu alatt álló kocsiba veté magát, elég hangosan dörmögvén. Családunk szaporodik, gondom lesz rá, hogy szerzeményemből ne sokat örököljetek. Vegyünk egyelőre búcsút őmértóságától, még újra szerencsénk lesz.